Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que vocês vão ouvir a gente. Hoje eu tô aqui com o Drix. Oi, Drix. E aí, tudo bom, gente? Coelhinhos de Páscoa todos em casa, né? estão com dor de barriga. Nessa crise acho que ninguém tá com dor de barriga, não. <risos> Porque, né, dor de barriga tiveram. Eu tive amigos que, com grana que compraram seus diamantes negros e tiveram suas dores de barriga. Quase é um preço do diamante mesmo, né? <risos> né? Mas, enfim, antes de começar, vamos fazer o aviso aqui oficial, né, gente? Vocês vão sentir falta, nós também, mas Denise não ah. vai mais participar com a gente, ó, o show. Oh. Mas, Sim. enfim, né, desejamos toda a sorte aí pra ela no novo trabalho dela e as portas estão abertas quando ela quiser voltar pra matar a saudade aqui com a gente, estamos esperando. Amém, né? Não, ela falou que vai, gente, calma, que a gente vai fazer alguma... A gente vai sequestrar a Denise, alguma coisa <risos> gê, né? gênero, pra ela falar aqui também, Pois é, mas enquanto isso, temos nós duas aqui, que somos pessoas legais, nos amem, por favor. É, a gente, é legal, gente, a gente voa a gente pra caramba, a Camila é um pouco bêbada, eu não, não bebo, mas <risos> somos pessoas legais. Mas hoje vamos começar falando de um programa que eu tenho certeza que o Drix tem muitas coisas a comentar, <risos> só que não, né? Só que não. Uma prova de resistência vai definir o primeiro finalista da 16ª edição do Big Brother Brasil, que termina agora em abril, né? A disputa vai começar no programa do próximo dia 1º, uma sexta-feira, logo após o anúncio do eliminado do penúltimo paredão do reality show da Globo. Patrocinada pela Fiat, a derradeira prova terá os três últimos moradores da casa, confinamento. O vencedor irá diretamente para a final na terça-feira, dia 5 de abril. Os perdedores vão disputar o último paredão, cujo resultado será conhecido no domingo, dia 3. O eliminado desse paredão será o terceiro colocado. O ganhador disputará a final com o vencedor da prova de resistência. Safadão e Ludmilla vão se apresentar no final do Big Brother que acontecerá na terça, dia 5, né? Como eu falei, os ex-participantes também vão estar presentes. Então, é isso é aí, É aquela gente. data que eu vou pra TV a cabo, né? Aquela coisa... Gente, no way! No way BBB, bosta! No way! Aí, safadão e Ludmilla no final, então... Oh, so sorry! tô eu, fora. Eu achei quem? que você ia ver só por causa do Safadão, menina. Você é tão ridículo! Gente, mentira! <risos> Ela tá me... Sabe, isso é bullying? Safadão em cima de mim é bullying, entendeu? Melhor Sem seria horror. se fosse Safadão e Anitta. <risos> seria um bullying duplicado muito forte pra <risos> cima de mim, odeio esses dois, esses três, Ludmila no meio, gente, BBB é uma bosta, como é que vocês assistem ainda, para, ai, tá, não vamos falar não, todo mundo tem direito de ver o que quiser, né Camila? Oi, não, e esse, pelo visto, teve até uma audiência boa aí, por causa da maluca lá da Ana Paula, né, teve uma repercussão que não tinha tido nos últimos cinco aí, pelo menos, então acho que, tanto que a Globo até se empolgou, né, parece que ia terminar na edição 20, ou seja, iam ter mais quatro anos aí, e parece que eles já estão querendo ampliar o tempo aí, ou seja, a gente ainda vai ver Big Brother mais uns 10 anos, pelo visto. Que horror, gente, que horror! Ah, presteza <risos> perde, enfim, deixa eu falar de coisa que vale a pena... Obrigada. Gente, com a escalação de Marjorie este no meu coração, bate por esta mulher, José Luiz Vila Marim fechou o elenco de Justiça. A atriz será par de Cauã Raymond, ou Raymond, para quem quiser. Na série de 20 episódios estarão ainda Drica Moraes, Débora Bloch, Adriana Esteves, Vladimir Brista, Antônio Calone, Cássio Garbos Mendes e Marina Rui Barbosa. Elencaço. Elenco bom, né? Que na mais. trama, segundo informações de Patrícia Kogut do jornal o Globo, Marina Rui Barbosa interpretará a namorada de Jesuíta Barbosa, que recentemente terminou em Ligações Perigosas, e filha de Débora Locke, cujo último trabalho na TV foi em sete vidas. Calone vai fazer um político corrupto. Jéssica Ellen, gente, aquela repórter da Totalmente Demais, sabe, a gay da, da novela, Camila? Uhum, Ela vai ser uma das protagonistas da série. Coisa interessante isso. Justiça tem autoria de Manuela Dias, autor e, autora da ótima Ligações Perigosas, não sei se, obviamente, vocês lembram, com Patícia Pilar, Aristiane, Salton Mello, e vai estrear, assim, acabou Olimpíadas, a Justiça no ar. Vamos esperar, porque parece que vai ser legal. É, ultimamente a Globo tem acertado mais nas séries do que nas, nas novelas. Exatamente, Na 23 horas, viu, gente? 23 horas. Então, é e o elenco aí, Adriana Esteves, muito bom. Adoro é, Adriana Esteves. A gente, a gente resgata aí a Adriana Esteves e hum, Cássio Cabos Mendes, né? Do erro de Babilônia, né? Total, né? É, vamos ver como é que eles é, vão passar isso aí. Marina Rui Barbosa vai muito bem, obrigado, porque é totalmente demais. Né? A audiência tá bacana. É, Mas, botou ela lá para cima, né? Para caramba, tô esperando justiça aí, com dedinhos cruzados. Antes, gente. Liberdade liberdade, né? Liberdade e liberdade, que eu também tô muito ansiosa no mesmo horário. E agora vamos falar de música, em homenagem a Drix, isso eu sei que ela gosta de verdade, tá gente? Não é bullying. É. <risos> o Multishow vai transmitir com exclusividade no Brasil o Tomorrowland Brasil, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril em Itu, em São Paulo. Essa é a primeira vez que o canal exibe o festival, considerado um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo. Há yeah. consagradas como David Guetta e esses outros aí, você fala os nomes pra mim pra eu não falar errado, Drix. <risos> Alesso, Axel, Ingrosso, Silvio Ângelo e os residentes e Dmitri Vegas e Like Mike Ui, estão no line Muito bem, gente. isso aí. Pra não errar os nomes, né, que fica feio, não o pessoal da música <risos> eletrônica mata. Enfim, o, o festival vai poder ser visto ao vivo, né, pela TV e pelo site do Multishow. Com este acordo, o Multishow, que já detém dentro de todos os direitos de exibição do Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Atlântica, Atlântida passa a ter sua programação todos os principais eventos de música do país, arrasando, né? Não, total. Eu espero, com fé em Deus, estar lá em Tu no dia 22, Espero. Ui. Espero. Não sei. É, se for, trarei notícias para todos vocês. Ou não. <risos> Mas né? não sei. Ou não. <risos> não sei, talvez eu esqueça completamente da existência do Feminine Além <risos> e me jogue na música eletrônica, gente, esse é o problema enfim, vamos ver se for aviso a vocês mas é muito bacana Tomorrowland quem acompanha música eletrônica como eu sabe que é um puta evento eletrônico, vale a pena e isso é bom por aquela coisa que a gente tinha até falado do Multishow, né, de tá deixando de lado investimento em música e faz toda a diferença, né total, gente, nossa, porque só, é Rock rio só o, o, o, os que eles já detêm, né Rock in Rio, Lollapalooza e Atlântida são eventos completamente diferentes. Exatamente. Independente de cada um trazer um pouco de... A gente tá falando de música eletrônica porque o Tomorrowland só trata de música eletrônica, né? Mas é, são nichos diferentes. Então ele, ele totaliza quatro eventos muito bacanas, né? No âmbito musical. Sim. Que eu acho que é a cara do Multishow. Depois que eles começaram a tentar investir só em humor ficou uma coisa muito cansativa muito cansativo, e como eu falei no cotidiano passado, vem aí Tom Cavalcante, gente, suburbano de novo, ó coisa chata, eu levanto a plaquinha assim, clap, clap, multishow, investir em música, uh, seriados uh, em cima de música, eu acho bem bacana, bem bacana. Também acho. E, gente, outra notícia legal, Santoro, que tá dando um show aí, em Véio Chico, né? Clap, clap, eu, clap. É, clap, clap o cara tá muito bem. Bom, longe das novelas há mais de 10 anos, período que se dedicou sobretudo ao cinema, contracenando com grandes nomes como Will Smith, Benício Del Toro e Cameron Dias, entre outros, Rodrigo Santoro voltou ao Brasil para participar das gravações da primeira fase de velho Chico. Pois é, já acabou, gente, já gravou, acabou a participação de Rodrigo Santoro. As, grava... As gravações eu falo, né? Nessa Essa breve passagem, Rodrigo deu entrevista para a nova temporada do Ofício em Cena, onde fala sobre a carreira internacional, voltas de novelas e sobre o seu processo de trabalho. A entrevista vai lá hoje, às 23h30 na Globo News. Sorte deu você que está escutando a gente antes de 23h30. Sim. Então, é hoje, gente, Globo News. Santoro garante que a decisão de apostar na carreira internacional não aconteceu de uma hora para outra. Ele fala como consequência dos filmes Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado e Carandiru, que viajaram por festivais da Europa e do mundo, me convidaram a fazer o meu trabalho fora do Brasil, que foi a Primavera Romana da Senhorita Strong, uma obra de Tennessee Williams, que foi adaptada para a TV americana. Ele revela que a curiosidade que o motivou a participar de As Canteras, que para mim também foi uma curiosidade, né, ele tá ali, é. É, não entendi nada, ele saiu mudo, entrou calado, enfim, ponto. Ele diz o seguinte sobre Por que a participação dele, né? Sempre gostei muito de assistir a filmes de ação, que me deixaram é, sempre muito curioso e fascinado. Ficava pensando onde tinham colocado a câmera, como ela tinha entrado pela janela, etc. Eu não entendia como o cinema de ação era feito, e a minha motivação foi a curiosidade. Explicou o cara. Desde então foram muitos outros desafios no cinema para Santoro, né? Ele disse que ficou muito nervoso quando começou a gravar a Tchê. eu estou esperando também pra ver, não não, não em cólicas ainda, onde interpretou o irmão de Fidel Castro, contracenando com o Benício Del Toro. É, ele disse, na primeira cena, meu joelho começou a balançar e eu disse ao Del Toro que estava nervoso, de um jeito que nunca tive na minha vida. Já em 300, o desafio pra ele foi gravar todo o filme no Chroma Key. Eu odiei 300, viu Camila? Eu também. Graal! Assim, por isso que eu tô querendo ver te. Não... 300 foi uma experiência muito difícil, muito valiosa E Santoro. Tinha que imaginar tudo, um deserto com 10 milhões de pessoas, quando na verdade estava em uma sala rodeada de paredes verdes. Foi um trabalho que me ensinou muito porque o nível de concentração e imaginação que eu precisei usar para realizar esse trabalho, foi um lugar em que eu nunca tinha ido, para poder acreditar naquelas coisas. Interessante, né? Imagina é. aquilo tudo que a gente viu em 300, todo em chroma key. Já sobre sua volta à TV, foi sucinto. A novela é um grande exercício para o Foi a minha escola Aprendo muito, quem faz bem novela pode fazer qualquer coisa Choveu no molhado em Santoro Rodrigo é um ator conhecido Sobretudo pelo mergulho que faz Para viver esses personagens Apesar de nem sempre ter tempo de fazer laboratório Em Heleno, além de ser chamado pelo nome do personagem Ele gostava de dormir sozinho na fazenda Que era usada como locação para o hospício Em Abril Despedaçado Ficou um mês aprendendo a fazer rapadura E também dormia no set de gravação Ele explicou, eu preciso me envolver, preciso acreditar, senão não vou fazer ninguém acreditar. E o cara vem muito bem, Velho Chico, o cara deve ter se envolvido principalmente no quesito suor. O cara foi para uma <risos> sauna, entendeu? E ficou lá, como todos os atores de Velho Chico. Só Fabiola Nascimento não sua. O é, resto verdade. sua como uma desgrama. E o cara vem muito bem obrigada, então se vocês quiserem ouvir tudo que ele falou pro Globo News, é só ligar hoje às 23h30 no canal também vamos combinar com esse calor nordestino com aquelas roupinhas, minha amiga não deve ser fácil não, não, peraí gente, não eu, eu preciso comentar a cena de despedida de Santoro e como é que é o nome dela? Carol Carol Castro, Carol Castro. gente, era um suadoro era uma, era uma mistura de lágrima e suor. Me deu nojo deles dois. entendendo. <risos> Gente, me dá nojo de todo mundo. Me... Ah, sim. Outra que não sua, Camila. É, encarnação. Encarnação não, não... E olha que ela é a que fica de preto o tempo inteiro naquele calor desgraçado, né? E com a Mangona, né? Ela não sua. Ela não sua. É... Mas o resto sua. E ela e Fabíola Nascimento não tem suor, elas são inanimadas para isso, amém? Agora o resto eu vou te contar, às vezes dá um nojo que... mas enfim velho Chico veio muito bem, obrigada Fabiola Nascimento deu um show, especialmente naquela cena que ela é avisada da morte do marido né, muito bom não, gente, eu falei isso no Twitter pelo amor de Deus, não tinham que matar o Chico Dias, né, que vai morrer aí. Ai. e Fabiola Nascimento tinha também eternizar esses dois né, e, e a Coentro, que a gente até brincou com o nome dela A Coentro, eles são incríveis, né? Como, como é que perde esses três atores assim? Vamos ver, né? Como é que vai ser também. Infelizmente, quim... vão fazer a limpa aí, né? Pra, pra mudar de fase. Total, né? Essa quinquagésima fase, né? Que a gente <risos> para aí em Marcos Palmeira, Camila Voto Ô, Camila Boto, ó. Ai, já tô no elenco, gente. Obrigada. Fui promovida. Meu. Camila Pitanga. Camila Pitanga e tal. Vamos ver, nessa quinquagésima fase, mas... Eu não gosto, né? Já falei isso, não vou me repetir, enfim. É, também não gosto muito dessa coisa de muitas fases, não. Mas o Santoro, já acabou a participação dele. Tanto que ele participou do Altas Horas e já tá com... Que a gente tinha falado que o cabelo dele tava horroroso, né? Já tá com o cabelo bonitinho de novo. Sim, já sim. Deu já deu um tapa foi. no visu. Né? Total. Porque ele é bonito, né? Vamos falar? Ele o cara é bonito. é bonito, o cara trabalha bem. E que crianças são aquelas, hein? Vocês têm que fazer... Em vez de fazer um The Voice Kids, depois a gente vai falar sobre... Vocês têm que fazer, Globo, um... Como fala, cara Sei lá. Um, um ensaio Kids. Porque <risos> as crianças... A filha de Santoro na novela, né? Que Tudo fez uma cena bom, aí semana passada, sábado. Gente, chorei junto. Não tem como, entendeu? Só não suei junto, mas chorei junto. É, né? Pelo amor de Deus, não precisa suar naquele nível, não. <risos> não, não, não. Tô fora. nem com 50 graus eu consigo chegar naquele ponto. <risos> Gente, vamos agora pro nosso segundo bloco, como Denise saiu não vamos ter mais o um Mix, então daqui a pouco a gente tem o Cotidianas, mas antes a gente tem uma entrevista, estávamos devendo uma entrevista para vocês, né? Falamos tanto que íamos conseguir, conseguimos uma com Paulo Ricardo, que vai voltar agora em abril no Superstar Ele, claro, falou disso com a gente, né? falou também da entrada aí da Daniela Mercury no júri, e falou também da situação do país, corrupção, política, essas coisas, e do novo álbum dele, né? que ele está lançando, que se chama Novo Álbum, e tem o filho dele na capa, lindo, maravilhoso, quero levar aquele menino para casa. Todos nós queremos. <risos> Vamos ouvir aí, depois a gente volta. Camila. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Não tão bem quanto você aí. <risos> na Bahia, né, esse calor. É... é. Paulo, queria começar falando com você um pouquinho do CD, né? O CD novo, cheio de sons bacanas aí. De onde veio a ideia, né? Que te fez colocar o seu filho na capa, com aquele olhar meio que implorando pra gente, me ouça, né? <risos> na verdade, <risos> eu estava muito envolvido nesse conceito do novo, né? Uhum. E eu estava vindo de um de uma sequência de trabalho muito grande com um CD do RPM que ficou praticamente pronto, mas que a gente optou por não lançar porque achamos que deveríamos trabalhar mais nele. Então, quando eu descubro que eu que julgava ter um CD pronto Pro, pro, pro ano de 2015 vou ter que respirar fundo arregaçar as mangas e começar tudo do zero para um CD solo uhum. ao mesmo tempo eu tenho essa renovação e essa possibilidade de ter tudo novo Sim. e trabalhar com gente nova com músicas novas de um jeito novo e isso tudo também passa pela minha vida pessoal que tá cercada de três crianças pequenas que... Uhum. Né, inspiram é, é, energia, inocência é, e uma nova visão de mundo. Né? Então eu falei, poxa, eu já estou com um novo álbum, uma música chamada Novo Single, estou com uma nova banda. Preparando um novo show, deixa eu colocar um, um novo eu aqui na capa, <risos> porque mais uma foto do. Uma, mais um clichê da foto do artista, deixa eu colocar uma coisa nova meu filho é muito fotogênico ele tem maior prazer em, em posar e tal, diferentemente da Isabela <risos> e eu tive essa ideia totalmente coruja uhum. que poderia ter sido apenas uma ideia coruja se não fosse o talento do fotógrafo Angelo Pastorello que conseguiu capturar com aquele clique que foi, enfim uma unanimidade Acho que mesmo as pessoas mais ranzinhas estão, estão gostando da capa bacana Foram quatro anos né, desde o seu último disco e eu queria saber se foi produtivo para você esse ato, assim, se foi se foi uma coisa pensada mesmo por você. Não, não foi é, o que eu tinha em mente de, qualquer, de maneira nenhuma. Eu acho que dois anos é um bom é um bom tempo para separar um disco do outro. Eu cresci numa época em que os artistas lançavam discos todo dia, é. todo ano, né? E singles a cada seis semanas e tal. Então, eu fico um pouco angustiado com esse período muito longo entre um trabalho e outro. Porém, o IPM passou por muitas mudanças em 2013 e 2014 de empresário e tal, que é, infelizmente não deixou muito muito espaço nem nem nem físico, nem tempo, nem nem espaço para criar, né, Vamos, o ócio criativo. Né? Uhum. Então nós tivemos que nos, nos empenhar muito para trabalhar esse outro lado que as pessoas não imaginam, né? Do, do, de uma banda de rock, que é o lado empresarial. E só conseguimos, digamos, sossego para começar a entrar em estúdio para o novo disco em 2014. Chamamos o Lucas Silveira do Fresno. Sim. Mas, infelizmente, logo no começo das gravações, o Criavão sofreu um pequeno acidente de carro e fraturou uma vértebra. E o... as gravações coincidiram também com as férias escolares. Eu, com três crianças, eu precisei viajar um pouco. Depois, o Lucas teve que viajar. O fato é que o CD não ficou do jeito que a gente queria. Uhum. A gente acha que ficou um pouco pesado demais e os fãs do EPMI iam estranhar. Já vindo de quatro anos da Turna Electra, nós preferimos, então, descansar nossa cabeça do RPM, né? dessa intensidade do RPM. Tirar um ano sabático para cuidar de projetos individuais, pessoais ou profissionais. Uhum. E aí eu comecei do zero a fazer esse, esse novo trabalho é, onde eu já de cara consegui realizar alguns sonhos que eu de gravar com a banda toda no estúdio, todo mundo ao vivo, todo mundo junto. Bacana. Foi uma experiência maravilhosa. E de dialogar com alguns gêneros que eu sempre curti, mas por um motivo ou por outro, eu nunca consegui um resultado tão bom quanto nesse disco. Tem o folk de Isabela, que eu, que eu compus numa viola caipira, uhum. um instrumento totalmente novo para mim. O blues, o soul, a psicodelia, e o meu, o meu contato frequente com a música eletrônica está tudo lá. Bacana. É, eu queria saber do Marcelo, se você pretende também continuar com essa parceria com ele no futuro. Isso. O Marcelo Secundi é um dos maiores guitarristas do rock brasileiros. eu já era fã dele no, no Erva Doce uhum. e sempre quis, sempre quis trabalhar com ele. É, quando nós o convidamos para produzir o, o Deus Ex Machina, né, esse CD que a gente está fazendo ainda, ele estava no meio do da loucura do The Voice. Sim. Não deu pra, pra, pra aceitar o nosso convite. Porque nós teríamos, ele não teria como sair do Rio. Porém, quando nós decidimos que o, que o CD do ETV não ia sair, eu, eu de qualquer modo optei por fazer raio-x no Superstar. E aí eu pedi pro, pro Susseki de produzir a faixa. Uhum. Do jeito dele, eu fiquei super feliz. Ele ainda produziu Isabela e eu e você, o X da Questão, nesse disco. Eu quero, sim, trabalhar com ele pelo resto da vida. Ele é um puta produtor. É, o problema é que hoje a, a Globo suga o, o Marcelo é, 24 horas por dia de, de segunda <risos> a domingo. Então, é, é um processo que demanda um certo tempo e eu tenho que me encaixar na agenda dele. Mas esse, esse disco me trouxe também uma outra parceria muito bacana, que é do João Paulo Mendonça, que é um dos maiores produtores da Globo hoje. Ele é filho do Mauro Mendonça e da Rosa Maria Murtinho uhum. e foi responsável pela trilha espetacular de Verdades Secretas. É, então é... Nós, nós estamos não só... não só, Ele não só produziu algumas coisas, como estamos compondo juntos e pretendemos dar continuidade a esse trabalho. Bacana. Você definiu esse novo CD como um novo momento na sua carreira, né? Em entrevista aí ao Diário Gaúcho. Eu queria que você explicasse um pouquinho para gente isso. Como é que você enxerga mesmo esse novo, esse novo momento? Olha, a gente a gente vive num país onde a novidade é praticamente um, uma rotina, né? Uhum. Outro dia eu tava ouvindo o rádio e o jornalista dizendo que tivemos um dia e há pouco tempo onde você poderia ter tido cinco primeiras páginas dos jornais naquele <risos> dia, todas elas com manchetes bombásticas e relevantes. Então as coisas estão mudando muito rápido e a gente tem que ter, a gente tem que estar disposto e com energia para isso. E nada melhor do que filhos pequenos para isso. Você fica realmente motivado para construir um, um mundo melhor para eles. Você rever os seus conceitos todos porque eles te fazem perguntas desconcertantes e você tem que responder coisas absolutamente complexas sobre religião e política uhum. e isso tudo cria uma, uma renovação você é obrigado a quebrar o, o seus, os seus velhos moldes e, e, e se reinventar né então isso, isso artisticamente ajuda muito ao mesmo tempo eu procuro sempre ouvir o que está tocando hoje eu não não não vou ficar prisioneiro do passado, né, das, das minhas principais influências, e estar em contato com rádio, ouvir rádio no mundo inteiro, e saber o que está acontecendo e, e ter e ter agilidade para dialogar com essas linguagens. Uhum. Então É, é, esse, esse disco já deflagrou um outro processo criativo, que eu acho que é assim que tem que ser, isso tem que ter continuidade, sabe? Um novo Sim. disco não pode ser uma coisa que você fala, ai meu Deus, e agora o novo disco ele tem que ser uma coisa contínua, é que nem você meio que você acabou de almoçar, tem que já começar a pensar no jantar, né? Do ponto de vista de uma de um chefe ou uma cozinheira, assim, é uma atividade que não para. Verdade. Né? E é isso que eu estou procurando fazer agora, então, tem muita coisa nova, que não é realmente nova, mas ela, eu precisei de uma nova perspectiva, de um novo olhar sobre essas coisas para que elas pudessem, para que eu pudesse vê-las realmente e encontrar a forma uhum. que eu gostaria que elas tivessem para justificar o lançamento disso, então... Acho que a gente esse disco lança muitos sementes, sobre tudo. Além de homenagem aos seus filhos, né, na capa e também tem uma música, né, que chama Isabela. Eu queria saber se esse trabalho é uma entrega sua, assim, fora do RPM, se é a entrega da sua essência. Olha, é uma é uma faceta muito pessoal minha. Uhum. Eu e eu te digo isso com muita clareza porque eu emendei um disco do RPM, no meu um disco solo. Sim. O disco, no, quando eu componho para o RPM, é como se houvesse uma outra pessoa. É, que é porta-voz de um coletivo, porta-voz de um conceito, uma banda que se chama Revoluções por Minuto. Eu me sinto eu, é, é, impregnado dessa, dessa carga toda, dessa história, dessa responsabilidade, desse, do peso dessa, dessa égide, né, dessa cobrança, essa palavra revolução é muito forte. Sim. E nós, apesar de não termos concluído o Deus Ex Máquina deixamos uma música na internet logo no clamor das, das manifestações de junho de 2013, chamada Primavera Tropical. Então, quem quiser uh, ouvir, quem tiver curiosidade de ouvir uma música nova e inédita do EBM sobre o momento político, pode ir ao YouTube e, e procurar Primavera Tropical. Agora, quando eu É, fecho a tampa, né? Eu fecho essa janela da minha cabeça e falo, bom, então esse disco da vê mais tarde. Vamos abrir a janela do meu disco solo. Uhum. É uma coisa muito pessoal, e aí eu posso tratar de assuntos, tanto do ponto de vista do, do, da pessoa, do cidadão, que quer, é, sim, mudanças, sim, revolução, mas a gente quer paz e amor. E a gente quer tranquilidade para levar os filhos na escola e tal. Eu não estou aqui. Não tenho 20 anos para incitar o ódio, nem botar um capuz preto e nem sair para tirar pedras no Congresso, entendeu? Eu preciso, apesar de participar das manifestações e ser convidado para tudo isso, eu preciso encontrar um discurso sereno, centrado e, e conciliador, realista. E, e, e eu, eu preferi deixar a política um pouco fora desse trabalho, de uma maneira mais específica. Eu acho que em vida nova eu, eu eu falo de uma forma metafórica de uma vida nova não só de uma real vida nova de uma criança que vai nascer mas de uma vida nova para o Brasil. Uhum. E eu queria saber Paulo também a gente estava um pouquinho até do RPM que foi né, um estrondo aí na década de 80, enfim, quem não ouviu não teve juventude, eu queria saber como você enxerga o FPM dentro do século XXI, né, com essa interação mais forte com o público também, através das redes sociais, e se você já tem previsão de quando vão voltar aí, se, ou se não estão pensando nisso ainda. Eu acho que o RPM é e sempre vai ser uma das maiores bandas de rock do Brasil. Um dos maiores fenômenos pop apesar de tudo isso, com uma história muito conturbada, cheia de idas e vindas, mas que agora, com 30 anos de carreira e 50 anos de idade, chega a uma maturidade e a uma é, a, um, a um consenso sobre uh, uh, os nossos deveres uhum. e direitos como, como banda e individual. Então, finalmente nós temos... É, inteligência emocional para administrar o grupo dentro das nossas vidas. A nossa vida não é o IPM, como já foi, uhum. mas é uma parte importante das nossas vidas e sempre será. Então eu acho que hoje essa, essa relativa separação do IPM é muito mais significativa do que muitos momentos em que a gente estava trabalhando juntos. A gente está mais uh, presente, está fazendo mais bem para a banda estar separado hoje do que estar junto em alguns momentos tensos aonde a energia estava viciada não ia para lugar nenhum. Uhum. Então acho que é, a gente se dá muito bem, tem shows marcados quase que todo mês, a gente vai e faz os shows. Temos aí mais ou menos uma ideia de dar para o fim do ano dar uma olhada nessa coisa do, do Deus X Máquina e ver o que a gente vai fazer com isso. Mas pode acontecer um pouco antes, pode acontecer um pouco depois. O fato é que tá, está tudo bem entre nós, É, mas foi uma fase bem difícil, depois de Electra a gente passou por uma fase bem difícil, vários projetos que não deram certo, os fãs cobram isso, uhum. Então, tinha um DVD novo para sair por problemas técnicos, acabou não saindo, tinha um CD novo para sair por problemas estéticos, acabamos é, optando por adiar esse lançamento, então tudo isso é sinal de maturidade. Sim, verdade. E é isso que faz com que a banda possa sobreviver mais de 30 anos. Bacana. É que o Superstar vai vir né, a partir de abril aí e também agora vai estar com portas abertas para crianças, né, a partir de 11 anos. E eu queria saber se você acha que isso complica o processo ou se isso, pelo contrário, dá um mais um charme aí no programa? Que que você, qual a sua expectativa? Olha, eu fiz o meu primeiro programa de televisão há cinco anos. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho que você pode muito bem ter uma, uma estrela mirim, sim. Tá aí o, o Michael Jackson, que não os deixa mentir. E eu acho que isso torna as coisas mais interessantes. Eu, eu, eu, prova disso é o, o sucesso que o The Voice Kids está fazendo. É. Você tem conseguido acompanhar o The Voice Kids? Eu tenho visto é, quando, quando dá, né? É um, é um horário para nós muito difícil. Normalmente a gente está viajando, indo para uma cidade, voltando de outra cidade mas eu tenho acompanhado a repercussão, e estou muito contente que nós vamos entrar justamente nesse horário, né? É, vai essa mudança de horário. É, vai ter aí uma nova formação, né, e não tem como deixar de lado da de, de gente falar um pouquinho da sintonia entre vocês, jurados, né? E eu queria Sim. saber agora com a Daniela Mercury se a visão muda, assim, muito, né, porque é um diferente tipo de riqueza musical, tanto da sua quanto da Sandy, né? Como é que está sendo isso pra vocês? Eu... Acho que a Daniela vai agregar muito e vai, e vai enriquecer muito o debate, porque ela é uma pessoa com opiniões fortes, ela tem uma bagagem enorme no Brasil e no mundo, ela está envolvida em vários movimentos, ela fala bem, então eu acho que ela vai trazer pontos de vista que nem eu nem a Sandy jamais imaginaríamos. Você foi muito elogiado até né, na primeira temporada pelas suas posições, enfim, e eu queria saber como é que foi para você participar do programa, se dava para acompanhar essa repercussão toda que aconteceu? Poxa, é, só a Globo tem o poder de injetar um pouco do do que está acontecendo de novo no pop rock que anda tão no underground nos últimos anos é. então a minha primeira minha primeira reação foi de de muito prazer em ter sido convidado porque eu fui crítico de música quatro anos antes do RPM então tenho tenho facilidade em, em avaliar o trabalho de um artista não não é uma coisa que me deixa numa situação, meu Deus, e agora? Eu achei uma coisa normal. E fiquei surpreso com o número de boas bandas que existiam e nas quais eu nem não, não tomava conhecimento, assim como todo o Brasil. Agora, é muita responsabilidade, né? A uhum. gente mexe com a vida de várias pessoas aí e essa responsabilidade estava Estava na minha cabeça quando eu fiz esse novo álbum, porque, afinal de contas, quem é esse jurado aí que diz que a gente deve fazer, que tipo de trabalho que ele está fazendo? Então, então, eu acho que é, é assim, não só uma responsabilidade com a música, com o pop, com essas pessoas, com esses jovens, mas também, ah, sobretudo, a preocupação de, de se fazer um grande programa. Um programa que seja divertido, um bom entretenimento. Bacana. No Superstar você está do lado de lá da tela, mas eu queria saber se, se o Paulo Ricardo assiste televisão e se você assiste, o que que você gosta de assistir? Olha, eu vou te falar uma coisa, 90% que eu vejo a Globo News. <risos> Jornalismo. É. Bacana. E falando nisso, eu queria também a gente até já conversar um pouquinho aí sobre a música do RPM, mas queria que você falasse um pouquinho de como você está avaliando, né, esse nosso momento complicado aí político, econômico, como é que você está enxergando isso? Eu acho que nós estamos vivendo o fim de uma era é, como se fosse um dinossauro agonizando, doente, berrando de uma raça em extinção, graças a Deus, que é o, o tiranossauro corrupto. Sim. Esse animal está morrendo, já vai tarde. Agora, toda mudança é, é traumática, né? Nós somos um país com centenas de milhares de cabides de empregos, muita gente depende, muita gente mama na teta do Estado e até transformar essa, essa cultura de capitania hereditária num país moderno vai levar algum tempo, mas é, é uma doença, nós estamos hospitalizados na UTI, mas provavelmente esse paciente vai morrer, mas outras crianças vão nascer já sem essa, já com essa doença, essa peste negra debelada. Então nós temos que ter É, é, muita seriedade, é claro, estarmos prontos para a luta do bem contra o mal, que é constante, é um clássico, mas otimistas. Eu acho que não adianta você varrer o tapete ou a sujeira para debaixo do tapete. A gente não estava mais aguentando viver com, com esses parasitas no corpo de cada um de nós. Verdade. Paulo, para fechar, a gente sempre faz no final da entrevista, tipo umas rapidinhas, assim. Eu vou te falar duas palavras, isso ou isso, e você escolhe qual das duas você prefere, tá bom? Tá. Chocolate ou dieta? Dieta. <risos> Folk ou música eletrônica? Ah, eu tenho que escolher, eu adoro os dois. <risos> Ser Tem ou... escolher? É, se puder. Eu vou escolher música eletrônica. Pronto. Ser ou permanecer? Ser. Aquietar ou ir embora? ir embora. Imensidão ou sensações? Ah, eu trabalho com sensações, não posso me, <risos> me dar esse luxo da imensidão agora. Questionamento ou respostas? Questionamento. Gangorra ou balanço? Eu prefiro balanço, mas eu, eu, a vida para mim parece mais uma gangorra. <risos> Bacana. Paulo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso aí espero, pra você. Espero ir logo a Salvador com esse show. Pronto. Estamos esperando você. Obrigado. Querido. beijo. beijo tchau. tchau. Gente, depois dessa entrevista aí com o Paulo Ricardo, obviamente todo mundo gostou, né, Camila? Sim. Bacana. Amém. Obrigada, Paulo Ricardo. das Cotidiano Zadrix, agora mais cheinho, porque eu vou uh, uh, trazer o mix da TV, que era de Denise, mas não vai ter esse nome, gente, então eu vou falar de série, de musical, de canal de esporte, de desenho, tudo, tudo agora no Cotidiano Zadrix, bem mais cheinho. E eu falo nessa edição da 11ª do The Voice, com novos, novos jurados, escutem pra ver quem, quem são, Anitta no show, MacGyver, gente, de volta, MacGyver, vamos fazer estoque de clipe em casa pra aprender a fazer <risos> tudo, é, Amor e Sexo, que já vai embora, infelizmente, é, Jogos do Mundo no Esporte Espetacular, último, última, último episódio da, da série, né, perdão, da série não, da temporada de The Walking Dead, The Last Ship, Globo pega todo o CQC, Tempero Secreto no GNT, compulsão no GNT, ele é enfim, cheio de coisa, ouve aí. Oi, gente! Cotidianas da Brix agora com um monte de coisa, tá? A gente vai falar aqui de série, de shows, uh, musicais, de, de, sempre tudo que for relacionado à TV, né? Séries de esporte, desenho, enfim. Vai ser um mix de, de, de notícias bacanas aqui no Cotidiano da tá? E eu já começo com a 11ª edição do The Voice, com novos jurados. Pois é, já tem Miley, Miley Cyrus e Alicia Keys. São as novas juradas do The Voice americano, dividindo o espaço com o lindo Adam Levine e Blake Shelton, né? que é o time. E pra quem não ouviu falar Pharrell Williams, pois é, o carinha tá fora. Myles, Cyrus, Alicia Keys, Adam Levine e Blake Shelton são o, é, compõem o um novo time de jurados da 11ª edição do The Voice, ok? Anitta no Multishow, gente. Música boa ao vivo, terceira temporada, estreia já 12 de abril, às 20h30, e toda terça, hein? Às 20h30. E a gente já falou disso aqui no feminino na telinha, e ela faz essa, essa estreia como apresentadora né, de TV, vamos ver como é que ela vai levar, porque Tiaguinho era excepcional, o que eu não gostava dele, lá em Superstar eu adoro o cara é, adorava, perdão, o cara no Música Boa ao Vivo, vamos ver como é que a Anitta vai se sair, tenho um as minhas dúvidas mas falando em Anitta vocês souberam dessa repercussão aí da boca da moça né, pois é Ela usou o seu Snapchat, Snapchat pra rebater crítica e mandou na lata. Foi o seguinte, olha o que a moça falou. A minha boca virou pauta nacional e eu juro pela minha vida que eu não estava sabendo. Abre aspas, Padricks irmão aqui. Sentei lá, Cláudia. Fecha aspas. Não parei para ficar olhando a internet. Aí fiquei desesperada e liguei pro meu assessor, que me explicou. Pelo amor de Deus, ninguém operou. Achou o ó e foi consertar. Eu estava vivendo, trabalhando e feliz. Eu faço preenchimento sei lá quanto tempo. Esses dias eu resolvi fazer de novo, porque tinha passado um tempo. Mas não é uma coisa nova. Nos primeiros dias fica meio inchado, mas eu estou cagando. Pois é, ela falou isso, cagando. Saio na rua e não ligo para essas palhaçadas. Estou chocada. Não combina comigo fazer um negócio fingir que eu não fiz. O mundo faz preenchimento labial. Não fico preocupada se o povo vai falar ou não. Me importa se eu estou feliz. Neste momento, devem ter milhões de pessoas fazendo. Gente, polêmica para mim é a situação política do nosso país. São os atentados terroristas. Escolaridade na nossa população. Roubar, matar alguém. Isso, para mim, é polêmica. Completou o desabafo né, que ela fez lá no Snapchat. Pois é, a Anitta merece meu respeito. Porque ela está cagando para vocês que fazem da boca, é, é, do preenchimento labial dela, um assunto sério para ser desenvolvido em redes sociais. Eu também tô cagando pra quem faz isso. Ou seja, meu clap clap pra Anitta. É, não suporto as músicas dela, mas é, ela tá certíssima, né? O dinheiro é dela, a boca é dela, ou seja, queridos, vamos falar de assuntos mais potenciais, né? E Um assunto que pra mim é super potencial pra falar, gente, é que McGyver tá de volta. Quem não lembra que com chiclete e, e alguns clipes ele fazia uma bomba, não sabe que tá perdendo, né? A rede americana é, é, CBS encontrou o ator que interpretará o personagem MacGyver, na releitura da série MacGyver a Profissão Perigo, exibida com enorme sucesso entre 85 e 92. Será Lucas Till, um dos X-Men da franquia cinematográfica. Quem não lembra do moço, que fez dois X-Men aí, Primeira Classe e Dias de um Futuro Esquecido, Gogli para ver quem é, tá legal? A nova versão da série sobre um agente secreto com conhecimentos científicos capazes de produzir bombas com chiclete deve, esprear, deve ser na próxima Fall season, gente. Próximo, eu digo, esse ano. Temporada de estresse de setembro a novembro. De acordo com o site Deadline, a nova série mostrará como o agente MacGyver foi recrutado para a organização clandestina mostrada na série original e como ele utiliza suas habilidades e métodos pouco, pouco convencionais para evitar que desastres e desgraças aconteçam. Eu sou a favor de que a gente já faça um, um estoque de clipe, de uh, cadeia esferográfica, de... Elástico de borracha, a gente já vai guardando os chiclete para aprender um pouco com o cara, porque o cara era tudo de bom. Então, fiquem ligados, esse ano ainda rola. E adeus, amor e sexo. Fernanda Lima, né, no, com no comando do programa Amor e Sexo, sai de cena no próximo sábado. Gente, não é a Fernanda Lima que vai deixar a direção do programa, porque uh, perdão, a, a, o comando do programa. Porque sem ela não existiria amor e sexo legal. É, é o Amor e Sexo que vai acabar, então próximo sábado, dia 3, por favor, antes da balada, deem o seu adeus final. Apesar da temporada de 2006 registrar a maior audiência desde 2009, na, na faixa horária, mesmo com a com Zorra Total, que vem, veio bem reformulada, eu achei, a atração não volta mais. A apresentadora se dedicará ao Superstar nos próximos meses e descarta a volta do programa. Diz que o assunto se esgotou. Ela disse umas coisas muito interessantes que eu vou ler aqui para vocês. Chega uma hora que sexo é só sexo, não tem para onde correr. Não queremos falar de bizarrices sexuais, porque isso não, não me interessa e também acho que o público rejeitaria. O que mais eu vou falar depois de gênero? Já falamos sobre sexo anal, oral, prevenções e doenças. Nossa proposta é mais profunda do que só brincar sobre o assunto. É, nós brincamos para poder falar sério para poder apontar o dedo para as pessoas e dizer o quanto é ridículo isso ou aquilo como a homofobia e a transfobia, por exemplo vamos, é, é, o negócio é apontar para a pessoa e falar vamos mudar essa cabeça precisamos conhecer a diversidade sexual para respeitar e não simplesmente odiar por pura ignorância falou muito e falou tudo né, Fernanda Lima, clap clap eterno Como eu falo, Fernanda, toda linda. Bom, a média de, da, da, dessa temporada foi de 15,1. Vale lembrar, gente, que cada ponto equivale a 67 mil domicílios só na Grande São Paulo, né? Então, foi um programa que deu certo né, desde 2009, quando estreou, e vai fechar com chave de ouro. Eu super é, concordo que ela tem que encerrar o ciclo realmente, e parar na hora certa, né, como a gente viu a parada dos normais, né, que foi também assim, então grande programa, Clap Clap, pra quem não viu o programa de sábado passado, antes de sair pra balada eu vi, foi muito bacana e muito engraçado, com Bruno Gagliasso e sua esposa Giovana, eu e o Ben, que falei certo, gente, não sei, é, tava muito engraçado, enfim, vai lá no Google Play, no Google, no vídeo, no, no Ah, qualquer canal da Globo aí, gente, e ver essa, a reprise do programa, que foi muito legal. I Live With Models é renovada para sua segunda temporada. O canal britânico Comedy Central anunciou a encomenda de oito episódios para a segunda temporada da série. Uma sitcom criada por John Foster, James Le, Lamont e Paul Dolan, embora filmada e produzida na Inglaterra, a série é situada nos Estados Unidos. Bom, para quem não conhece, a história acompanha a vida de quatro jovens que estão descobrindo o mundo da moda em Miami. Tommy, um ex-barista gordinho, ganha uma oportunidade de entrar no mundo da moda graças às suas mãos perfeitas. Atuando como modelo de mãos, ele descobre a crueldade e o glamour desse universo. Vale a pena dar uma olhada. E um, um grande presente uh, no esporte espetacular, que eu acho um programa bem bacana, Mas essa série Jogos do Mundo, que já está rolando tem um tempinho, é, com direção de Estevam Siavata, que é das grandes surpresas do esporte espetacular. É, Jogos do Mundo é incrível, gente. episódio desse domingo, agora, de Páscoa, foi uma arte marcial inusitadíssima lá da Turquia. Imagine um esporte em que os lutadores combatem depois de se besuntarem em azeite. Pois é. Coisa mais nojenta, mas é interessantíssimo. É, assim é o Esporte Nacional da Turquia. É, não sei falar, não vou falar, porque eu não sei, mas assim, é, uma, é uma, uma, uma palavra que traduz luta de azeite ou luta de gordura em turco. Né? O grande festival das lutas de azeite é chamado Kirkpinar e é realizado no final de junho, congregando os praticantes desse esporte na região de Edirne. Produzida em conjunto com a Pindorama Filmes, a série Jogos do Mundo vem mostrando modalidades esportivas tradicionais ao redor do mundo. Né? O próprio nome já meio que fala. São oito episódios que nos permitem conhecer mais sobre esses esportes, que é a grande sacada do, do programa é isso, que não fazem parte dos Jogos Olímpicos. Imagina lutadores besuntados de azeite aqui no Rio, gente. Ia ser estranho, né? Mas são esportes que importantes para as comunidades que os praticam então eu super indico uma fotografia incrível Jogos do Mundo, todo domingo no Esporte Espetacular, quem perdeu é só entrar lá no G Show e dar uma olhada no que já foi o último episódio de The Walking Dead é o fim da sexta temporada da série que terá direito a emoções extras, gente, o episódio final vai ter duração de uma hora e meia O desfecho irá ao ar no dia 3 de abril, com exibição no Brasil pelo canal Fox. A maior expectativa do 16º episódio da trama de zumbis é a aparição do vilão dos quadrinhos Negan, interpretado por Jeffrey Dean Morgan. Meu coração bate por Dean Morgan. Em entrevista ao site comic, comicbook.com, o ator Lenny James, que interpreta Morgan Jones, diz que o novato faz uma entrada fenomenal. É uma das maiores introduções de um personagem a uma série de TV, pelo que me lembre. Vai deixar algumas pessoas de queixo caído e partir alguns corações. Disse o moço, todos ligadíssimos, 3 de abril uh, no canal Fox, gente. E depois desse sucesso que foi Batman vs Superman Origens da Justiça, que já faturou 170 milhões de dólares, gente, em uma semana... Mentira, tô mentindo pra vocês, a louca, e num primeiro final de semana só foram 170 milhões de dólares nos Estados Unidos, quebrando alguns vários recordes de bilheteria. E a DC Comics então resolveu liberar alguns filmes que já estão certinhos para acontecer, tá? Esquadrão Suicida, que é o próximo agora, dia 4 de agosto, esse é o mais óbvio, né? A gente já estava esperando depois da estreia de Batman vs Superman. Os filmes, escrito e dirigidos por David Eyer, de Corações de Ferro, retratam o famoso grupo de super vilões de quadrinhos comandados pela agente governamental Amanda Walker. Quem será? Quem será? Viola Davis. Ai, Jesus, amém, Viola Davis. Que realiza as missões mais perigosas em troca de sentenças menores na prisão. O time é formado por, pela Arlequina, Crocodilo, Capitão Bumerangue, Rick Flag, El Diablo, pelo Pistoleiro, Amarra, Magia. E Katana. Alguns outros vilões estão confirmados, como o Coringa de dileto, lógico, tem que entrar, que é a principal atração do material promocional do filme até agora. Esquadrão terá também uma participação do Batman de Ben Affleck. Esperemos. Mulher Maravilha ano que vem. A gente já viu um pedacinho dela agora em Batman vs Superman, mas ano que vem, em julho, É difícil né, a gente digerir o fato de que não tivemos ainda um filme solo da Mulher Maravilha, que indiscutivelmente é uma das melhores e mais populares heroínas dos quadrinhos, né? Enfim, ela ganhou agora o seu espaço e a gente já viu que vai ser incrível. Gal Gadot, a contratada para viver é, Diana, né? Seguirá o papel no filme solo e nas aventuras da Liga da Justiça, é claro. E o filme está mantendo a origem dos quadrinhos, com a Mulher Maravilha sendo enviada da Ilha das Amazonas para a civilização em missões de reconhecimento, como uma espécie de embaixadora. Chris Pine, o atual capitão Kirk, assinou para ser o interesse, o interesse romântico da heroína. Connie Nielsen, de Gladiador, será a rainha amazona hipólita. E Robin Wright, de House of Cards, Uh, David Teulis, o professor, o professor Lupin, eh, e Danny Houston, American Horror Story, também estão no elenco. Eu não consigo falar essa, esse nome direito. Vocês repararam de American Horror? Como é que fala isso? Eu não consigo falar direito. Também estão no elenco a ser dirigido por Pat Jenkins, do filme serial Killer Monster. E escrito também por Jason Fuchs, de Peter, de Peter Pan. Peter é ótimo, de Peter Pan. Bom, Liga da Justiça, parte 1 e 2, gente, calma, respira, é 2017, 2019, né, é, o filme vai trazer aquele, aquele grupo que a gente já espera, que é, é Batman, Superman, Mulher Maravilha, The Flash e Aquaman, Ciborgue. Amy Adams está confirmada para uma aparição, como Lois Lane, J.K. Simons, eu já falei aqui, foi escalado para ser o comissário Gordon, e Amber Heard eh, vai viver mera a esposa de Aquaman, O oh, Jason Momoa é meu coração saltando pela boca. A possível exceção nesse filme é do Lanterna Verde, que só aparecerá em filme solo em 2020 e pode estar ausente nos filmes da Liga ou só ser introduzido no segundo. O vilão ainda é uma dúvida. É claro, mas rumores apontam que os heróis podem enfrentar o Brainiac no primeiro filme e o peso pesado Darkseid no segundo. Cólicas, né? The Flash. Vem aí, gente. Bom, durante um tempo, eh, o sucesso da série Smallville preveniu que o novo filme de Superman chegasse às telonas E os planos de incluir o Batman dito seriado também foram suspensos assim que Batman de virou realidade. Por que, que eu tô explicando isso? Porque a Warner e a DC sempre foi um pouco foram um pouco cautelosas quanto a usar versões diferentes de um mesmo personagem ao mesmo tempo, né? Mas dessa vez, no entanto, o estúdio chutou o, balde, chutou o pau da barraca e escalou Ezra Miller, As Vantagens de Ser Invisível, para viver Barry Allen, o The Flash, na adaptação para o cinema, marcado para 2018, entre os dois filmes da Liga da Justiça, tá? Aquaman, Onde Meu Coração Pula... Jason Momoa, aquele homem lindo, vai chegar em 2018. A gente sabe muito pouco, naturalmente, sobre o filme, né? É, enfim, vai fazer parte da Liga da Justiça o mesmo Jason Momoa, assim como The Flash, né? Ganhará o tratamento do filme solo um ano depois da primeira aventura do supergrupo. Jason Momoa, o Khal Drogo de Game of Thrones, foi escalado para o herói e deu a dica de que o filme provavelmente contará a história da origem do personagem. Isso pode significar que tanto o filme do Aquaman quanto do The Flash se passarão, na verdade, antes dos acontecimentos dos filmes da Liga da Justiça, que vai falar, nos, vai nos contar quem são eles, de onde vêm esses heróis, etc. Acho que a gente pode tirar essa, essa conclusão daí, né? Vamos ver como, como é que isso vai ser costurado nessa colcha de retalho aí. The Last Ship de volta, para quem não acompanha, É uma, uma série muito bacana e o enredo é o seguinte. Em meio a um panorama desolador e graças ao local onde estão, o capitão Tom Chandler, meu coração também pula por Eric Dane, de The Grey's Anatomy, a virologista Raquel Scott, Rona Mitra e a tripulação do navio de guerra USS Nathan James escapam de uma tragédia virótica. A gente pode falar virótica? Não sei se eu tô certa mas é o que acontece com uma pandemia global que dizima a população da Terra. E eles enfrentam a realidade de ser alguns dos poucos sobreviventes e de o destino da humanidade, do que resta dela, né? estar em suas mãos. Agora a missão é encontrar a cura, deter o vírus e salvar o mundo. The Last Ship é produzida pelo cineasta Michael Bay, da franquia Transformers. É bem legal, vale a pena. Diários de uma paixão. DCW confirmou série baseada no livro de Nicholas Sparks. Pois é, o canal está seguindo em frente com a adaptação para a TV de Diário de uma Paixão. Segundo o Deadline, a emissora desenvolve a série já para a próxima temporada da TV americana, entre setembro e outubro. Estou falando desse ano, gente. Estrelado por Rachel McAdams e Ryan Gosling em Diário de uma Paixão, acompanha os atores como um jovem casal que se apaixona durante a década de 40. Isso é na telona. O romance é narrado nos dias atuais por um idoso, que conta sua história de amor para sua colega em um lar de idosos. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação para a TV. A Globo, gente, está passando a régua no elenco do CQC da Band. pois é. Depois de Mônica e Felipe Andrioli e Dani Calabresa, a platinada contratou uma tacada só Marco Luque e Rafael Cortez. Os dois vão integrar atrações da emissora em breve. Segundo o colunista Flávio Rico, Marco Luque vai participar do Altas Horas com Sérgio Ingrós, mas a gente não sabe se ele vai ser um repórter, se vai ter um quadro fixo, enfim, vamos esperar. Já Rafael Cortez reforça o time do Video Show, né, como repórter, é, junto, que atualmente vem sendo apresentado por Otávio Costa e Maíra Charken, que eu nunca sei se é Charken ou Charken, me corrijam aí depois. Que, aliás, ainda não disse a que veio, viu, Maíra? Você fica numa mistura aí de Mônica Iosi e Dani Calabresa, que eu não entendo... Dani Calabresa não, mentira, gente. Mônica Iosi e Tata Vernetti, já repararam? Ela é uma mistura, do jeito das duas, muito ruim. Ela não pegou ainda o, o, o assim, a personalidade dela ali na bancada. Eu tô achando ela péssima. Aí dá, dá uma saudade de Mônica Iosi, arrebatadora. Tempero Secreto é a nova série de ficção do GNT, estreia de 13 de abril. O que você faria se a única pessoa que soubesse a receita do tempero secreto para o sucesso do seu restaurante subitamente entrasse em coma? Na nova série de ficção do GNT, a ex-publicitária Cecília, interpretada por Alessandra Maestrini, encontra uma saída pragmática para contornar esse imprevisto. Criar um molho artesanal, entre aspas, à base de pó de macarrão instantâneo para o único prato do estabelecimento, o frango caseiro de sua avó Maroca. E o negócio vai se suceder? Para levar adiante a, adiante a farsa do seu restaurante direcionada ao público food, ela conta com uma equipe diferente. O mestre argentino Conrado, incapaz de controlar, controlar a língua afiada diante dos clientes, a idealista chef Tita, que rejeita o caminho no escrupuloso escolhido por Cecília, o chefe Ítalo, um piromaníaco involuntário e o ajudante coreano Tayhun, um rapaz enigmático, mais leal e gente boa. Vai ser bacana, gente. 13 de abril, às 23h30 no GNT. Betinho, a esperança equilibrista, é, estreou no canal Brasil, domingo de Páscoa, agora. Vai ser reexibido dia 3 de abril às 18, no mesmo canal Brasil, obviamente. Herbert José de Souza, o Betinho foi uma das figuras mais inspiradoras do Brasil no século passado. Militante político, sociólogo e uma das forças mais poderosas na defesa dos direitos humanos e no combate à fome. Betinho era uma figura admirada no país e no mundo. Ele chegou a ser cogitado como possível vencedor do Prêmio Nobel da Paz, gente, por seu incansável trabalho, por aquelas cujas vozes não tinham força para gritar. No ano em que completaria oito décadas de vida, esse ano, encurtada pela hemofilia e pela AIDS, esse grande herói da, da, herói da luta por dias melhores tornou-se tema de documentário de Vitor Lopes. A película conquistou o prêmio de melhor filme pelo júri popular no Festival do Rio, 3 de abril, às 18 no Canal Brasil. Merecida homenagem, vale a pena a gente dar uma olhada. Para quem não viu, por favor, corre lá, veja uh, os episódios anteriores dessa nova série Compulsão uh, de João Jardim, que estreou dia 8 de março. São 10 episódios, tá, gente? Imagino que a gente vá para o quarto ou para o quinto, né? E a série, ela vem apresentando histórias de pessoas compulsivas, de comida, sexo, álcool eletrônicos, compras, enfim, relatos pessoais que vão desde o primeiro contato com a dependência, as fases de prazer e dor, até as diferentes etapas de recuperação. Cada programa vem mostrando o caminho de superação de uma dependência a partir do olhar de quem ficou marcado por experiência de vida. Sofrido pra caramba, muito legal pra gente ver, porque às vezes a gente é, fica num joguinho de game ou fica numa coisa de compras e não imagina um desastre que isso pode acarretar na nossa vida. Vale a pena. Hoje, gente, hoje tem episódio, toda terça, tá? Hoje tem episódio às 23h30, e GNT. Hoje o papo é com Ana Karina e João. Ana Karina usou cocaína por 20 anos, sobreviveu a 11 overdoses e passou por 16 internações. Gente, 11 overdoses. João, desde os seus 15 anos, bebia e fumava compulsivamente. O processo de superação e controle da dependência de ambos é o tema do programa de hoje, 23h30. E Léo Gandelman no Bis, ele vai receber grandes nomes da música brasileira em casa para um encontro íntimo musical inédito. Este é um privilégio que o músico, saxofonista e produtor Léo Gandelman tem em Vamos Tocar novo programa do Canal Bis, comandado por ele e que estreia no dia 3 de abril às 19 horas. Dirigido por Pedro Von Kruger e com produção executiva de Gustavo Gama Rodrigues, em parceria com o canal, a série traz, em 10 episódios, Léo Gandelman, Gandelman abrindo o um estúdio recém-construído em sua casa no Rio de Janeiro, para tocar com nomes como Neymato Grosso, Frejá, Zélia Duncan, Hamilton de Holanda, Alcione, Fagner e Amandu Costa. Gente, Amandu Costa, meu coração todo pra Amandu Costa. Moraes Moreira e Edu Lobo. Cada episódio, o programa apresenta um artista diferente, interpretando canções de sua autoria ou de outros artistas. Todas com arranjos produzidos exclusivamente para a série. Ou seja, imperdível porque você não vai ver esses arranjos em nenhum outro lugar, só lá no BIS. Entre uma performance e outra, Léo abre espaço para um bate-papo sobre carreira e a relação dos convidados com a música. Vale a pena, gente. 3 de abril, 19 horas, canal BIS. É, segunda temporada de Bloodline em maio, 27 de maio no Netflix, todinha liberada, como sempre 10 episódios de uma só vez, pra vocês aí ficarem bêbados de Bloodline pra quem não viu ainda, a série gira em torno da família Rayburn, que tem seus segredos revelados quando Danny, ao ver a negra retorna pra casa, fazendo aflorar problemas de relacionamento gente, quem não conhece e viu Damages, que foi incrível Eles são os mesmos produtores. Então, por favor, corre lá no Netflix, vê a primeira temporada, fica por dentro da família Rayburn e acompanha 27 de maio, a segunda, porque a gente já está aqui em cólicas. E o, os novos episódios ainda conta, contam com a participação de John Languizamo, como Ozzy Delvecchio, um sujeito oportunista e violento que faz parte do passado de Danny. Só traz sujeira esse menino, gente. Ah, desgrama esse garoto. Vale a pena, viu? Dá uma olhada lá. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Falei pra caramba. Mas o Cotidina Sadrics agora vai ser assim. Muita coisa envolvida. Música, cinema, série. Sempre por aqui com novidades pra vocês. Uma ótima semana. Que vocês tenham tido uma Páscoa incrível. De muita paz em família e celebração com amigos. Axé, amém, namastê. Que assim seja. Porque a gente cerca por todos os lados. Em pé, Três coisinhas é. a comentar. Primeira coisa, The Voice com duas mulheres muito inusitadas, gente. Né? A gente Bom, sempre a vírus, espera o mesmo formatinho, né? É, a vírus, né, que eu chamo ela de vírus, né, a Miley Vírus, eu não curti não, sabe? Mas vamos ver é, como é que vai ser. Eu não... Enfim, eu sinto uma grande saudade de Cristina Aguilera, eu tenho que confessar, não tem jeito, mas eu sou uma fã uh, uh, de carteirinha de Alicia Keys. Então, vamos ver como é que ela vem, porque ela é uma pessoa muito tímida. Eu não sei como Sim. é que ela vai se portar. E a vírus, sinceramente, só se ela, nossa, bater recorde de, de simpatia. Eu não acho ela simpática, eu não acho ela inteligente, eu acho uma droga. Então, não sei o que ela tá fazendo lá. Mães, Acho que foi óbvio. muito pela participação que ela fez. Ela participou acho que em umas duas edições atrás, meio que auxiliando todos os técnicos, né? Naquela fase dos knockouts e tal. exatamente. E ela, parece que ela se saiu muito bem, teve muita repercussão, porque ela tá querendo nota na crista da onda aí, né? Não, com certeza. Então... Mas, assim, ajuda técnica por ajuda técnica, gente, Luiza Posse, então, no The Voice, né? É uma coisa, entende? Lógica Sim. pra mim. Seria Alexandre Pires, seria uma coisa bacana também. Bom, mas a gente tá falando Brásio, E, e primeiro mundo, né? So sorry. Mas é a verdade, <risos> seja dita. A verdade Bra seja dita. Brasil, que a gente tá sendo cogitado aí é safadão e a Anitta mesmo, tá? É, então, enfim, infelizmente, <risos> gente, aí. Aí vão, vão me chamar de, de preconceituosa. Ah, gente. Para, eu, eu posso falar o que eu quiser. Eu vou sentir falta do Pharé, adoro ele, acho ele um fofo, maravilhoso, competentíssimo. Tô curiosa pra ver a Lisa Kiss também. E Blake e Adam não saiam jamais, porque vocês são a alma do programa, tá bom? É, por favor, fiquem aí agradecidas, fiquem aí quietinhas. Exatamente. E segunda coisa a ser comentada, CQC, né, em peso aí na Globo. Todo, né? Todo, é todo mundo, mundo. Sendo tá aproveitado. Bom. <risos> bom, tá bom, pra eles não deve ter sido ruim não, né? Não, agora, com certeza. Agora vamos ver como é que vão se sair aí, né? Olha, eu acho que tá legal, né? É, é, como é que chama, gente? Marco Luque no altas horas, eu acho perfeito. Eu também, é, gostei. É e Rafael Cortez com aquele jeitinho dele no vídeo show também, eu acho bem bacana. E como eu falei, me repito agora com você, Camila, Maíra Sharken ou Sharken, eu não sei como é que fala. Gente, alguém explica para ela o que é personalidade? Na televisão. Né? A menina, ela fica entre, entre Monique Oz e Tata Werneck. Ela tá, ela tá aglutinando <risos> as duas personalidades. Gente, ela tá muito ruim. Eu não tô entendendo nada. E ela é bonita, ela fala bem, né? Assim, mas ela é muito ruim. Mas ela, ela uma hora é Monique Oz, outra hora ela é Tata Werneck. Bota ela... em reparo. Ela pegou, né, uma missão ingrata aí de substituir a monichiose, com certeza. E ela quer porque quer ser a monichose, gente. E não dá pra ser a monichiose, querida. É, eu, eu, na maior parte do tempo, mas se você vira aquela mania que ela tem de falar, ela fala uma frase, tipo, fulano casou com cinco Não, fulano tá namorando cinco anos. Não, mentira, né? Não, não. É isso que Tatá Werneck faz, sempre faz. Se você for reparar. É. Desnecessária, no, no... né? no programa do Multishow dela, ela sempre faz isso, então assim, gente, ai pelo amor de Deus, alguém tira, alguém coloca uma, um juízo na cabeça dessa menina, ou por que que o Rafael Cortejo não foi para a bancada junto com o Taviano, tem que ser uma mulher, eu votaria em, em Giovanna Eubank, de Gagliasso para ficar na bancada, porque Sim. eu acho ela muito mais bacana do que essa Maíra, mas cara, por que não deixou o Rafael Cortez então, que eu vendo? tem que ser uma mulher, é isso tem que ser um casal, só porque deu certo o, tem que dar certo, ah gente, não vai é, falando é. nisso adeus ao amor e sexo, tô triste porque adoro esse programa é, é um, um bom programa, mas é, acho, acho que seguiu a, a leitura dos normais, né e Sim. tem que sair no auge acho bem bacana, acho é, legal acho que desgaste, né, um tem, tem isso ah, com certeza, com certeza E pra fechar, sua querida Anitta, a gente só deu Anitta essa semana, né, não é nem pelo boot show não, é pelo lábio dela, que foi uma coisa horrorosa. Vamos combinar. E ficou, Camila, mas assim, tipo, adorei a resposta dela no Snapchat. Eu não sigo essa menina, já falo aqui pra ninguém falar que eu sou falsa, que falo que eu gosto e <risos> sigo. Eu li isso que eu acabei de, de falar pra vocês no Cotidianas. E, enfim, é, eu acho que ela tá certa, Camila, tipo... Ela que fez a, Ela não falou que fez uma merda, lógico. Pra ela tá lindo. Na é, cabeça é. de ET dela tá lindo, ok. Mas, gente, ela tá certíssima. As pessoas se pegam, a gente tá com N problemas, né? E as pessoas se pegam na boca de Anitta. Eu quero tocar tô cagando. Igual a ela falou, eu também tô cagando pra boca de Anitta, sabe? Ficou horrível, mas ela adorou o horrível dela. O que, que a gente tem o um dia dela? Não é meu? Ela não me pediu emprestado. Então. Não, e realmente a gente tem coisas muito mais sérias a serem discutidas, né? Gente, a boca de Anitta ficou no trend topic do Twitter. Vocês não estão entendendo a merda que vocês ficam falando. Gente, vocês não leem, não. Vai ver Globo News, bando de retardado, que faz isso. Não é o geral, né, gente, queridos, por favor. Mas pra quem faz isso, pra quem. É, é, coloca. Eu vi brigas no Twitter sobre a, briga de, sobre a Ai, boca de Anitta. Você não tá entendendo. Um, uma pessoa defendendo a outra dizendo que não, gente, a boca é da mulher, ela faz o que ela, ela até tira se ela quiser, entendeu? Guarda no bolso. Pelo amor de Deus. Deixem a mulher. <risos> achei, achei o que ela falou. Pelo menos pelo que eu li, né? Se, o, que, o, o que vocês ouviram aí? Perfeito. Acho que ninguém, meu claro, claro pra Anitta, porque ela tá certa. Ninguém, tanto, tanto problema pra se pensar. Sabe? Oi, a gente tá vivendo em tempos bem difíceis, né? Muito difíceis, e o povo falando disso, gente. Pelo amor de Deus, fala de Olimpíadas, então, pelo menos. É. Né? Melhor. Deixa quieto. Mas antes da gente ir pras novelas, comentar final aí do The Voice Kids, né, gente? Sucesso. Ojei. <risos> Vai, destile seu veneno. A gente odiei, sabe? Pra mim tava claro que era Barreto. Eu não tinha dúvida depois da história do pai. Eu não tinha dúvida, achei um veneninho daquela menina que falou, né? Da uhum. a gente comentou, mas <risos> é, é ali é a real, votaram no Wagner por causa disso. Eu coloquei no Twitter, bom, é para é é canto para gritar ou para para ter entonação porque o cara grita. Ele na, isso gente, minha opinião, Camila tem outra que eu sei. Minha opinião é que o cara grita, mas é um, um garoto que vai desenvolver muito ainda, tem que mudar a voz, né? Toda é, uma situação. É, na fase ali de mudar a voz, né? É lógico, mas assim, não gostei. Aliás, os três, pra mim, não deveriam estar ali, na final. tiveram outros nomes muito bacanas. Eu começo a me perguntar se não deveria ter um The Voice Teen e um The Voice Kids, certo? Porque... É... É, comentei isso no Twitter, se a, a ETzinha ganhasse, a Rafa Gomes, uhum. seria um, um, um ET, um, um ET, ó, não, um, um voice kids, ok, os outros dois, apesar de uma menina até ter falado comigo, mas Drix, a, a da Ivete só tem um ano a mais, ok, mas a menina é um ET, é um anão, gente, é um negocinho pequenininho, então <risos> parece sempre que ela tem cinco anos, entendeu, pra mim, o óleo é que ela tem cinco anos, e tipo, não canta nada pra estar ali na final, sabe, a pérola dos três, pra mim, é quem cantava melhor, porém, também não merecia estar na final, eu achei que foi muito, principalmente a Rafa Gomes, principalmente é... aquilo ali foi manipulado, não tem pra mim como não ter sido, eu achei estranhíssimo, Camila é, um time que Brown teve sabe, colocar a Rafa Gomes ah. ali, pra encabeçar e não gostei, não gostei não curti, acabou O que você falou até, eu vi num. algum comentarista do UOL também, comentou, falou exatamente isso, que deveria ter uma versão Kids e uma versão Teen, pra poder ah, fazer uma lembro. coisa até mais uma coisa mais fofa, Sim. né, de crianças mesmo, e uma coisa mais adolescente. Ele Sim, é, não foi, vi, falou né? alguma coisa nessa linha, assim, eu lembrei agora que você falou. E... Da, do time da Ivete, sinceramente eu achei que o time dela era o mais forte que tinha e todos os Sim. bons ela deixou pelo caminho eu Sim. não acho que Pérola nem de longe era melhor pra representar o time dela na final Nem eu. embora cante bem, mas assim teve Robert, sabe que ficou na semifinal que era um menino que cantava muito hum. e outras que ela deixou na batalha até, uma menina que cantava jazz assim, né, a menina Aquela era maravilhosa A menina era espetaculosa Pois é. Gente, a garota tinha uma voz incrível, né, e a Pérola canta bem, canta, eu tô, eu tô comparando Pérola, Camila, Rafa e a Wagner, pra mim a preferência seria Pérola, Sim. né, mas concordo com você geral, ela nunca poderia estar ali. Não, é, o time de Ivete vacilou muito no meio do caminho, o time de Brau também, deixou muita gente boa no meio do caminho. Aquele Riandro, o próprio Felipe Adetocumbo. Sim, sim. Umas outras meninas que também ficaram lá atrás. Que é aquilo que eu disse. Também Rafa Gomes foi impulsionada pela fofura e não pelo canto. Exatamente. O que eu não concordo. Porque, ah, tudo bem, é kids, mas sim, gente, não estamos no programa medindo fofura, não é programa de modelo, não é nada disso, é voz. Uhum, com certeza. E Wagner. Acho que... Wagner é o que a gente discorda, porque eu acho ele que eu acho que ele canta bem. Eu acho sim que ele é. Meio, o tom dele é muito acima ele canta meio gritando mesmo mas acho que isso é questão de adaptação também de voz, de maturidade de ganhar mais experiência e aí na minha opinião dos três que tinham ficado eu acho que ele é o que canta melhor mesmo e eu até duvidei que ele fosse ganhar eu não achava que ele fosse ganhar não, eu achava que fosse dar pra Rafa Gomes por causa da fofura dela mas eu acho que por mérito de voz ele seria o campeão, mas enfim aí também tem toda essa questão da polêmica que rolou com o pai dele né enfim, também não sei se ele era o melhor do time Vitorilé eu acho que não também, acho que tinha acho pessoas que não. melhores não. mas acho que dos três que estavam ali, pelo menos pra mim era o mais seria o mais justo mas é, eu acho não, que o programa eu... como um todo se perdeu no meio do caminho entendeu, Drix? Eu acho que a gente começou no nível muito alto nas audições das cegas foi para as batalhas, Sim. já deu uma quebrada e quando foi para Ao Vivo, aquele primeiro programa Ao Vivo, a gente até comentou aqui nos podcasts atrás, foi muito ruim caiu muito sim, com certeza. eu acho que caiu por é, se, se, é menor por menor. Não, agora gente, não me não me peçam, Camila, se você puder me ajudar, ok. mas não me peçam para ter memória, tá? porque eu sou completamente de que eu não vou saber de que de que é, é, grupo era quem. será para se entrar uma fofucha ali no lugar de Rafa Gomes que eu ach, achei ela péssima. seria a Iris Pereira? A, a Sim, Moreninha cantava, mais, é. cantava bem mais que Rafa Gomes, entendeu? É, teve uma, uma menina que eu também adorei, eu também não sei em que time que ela estava, Luísa Prochê. Gente, ela, ela cantou, se vocês lembram, eu sei que vou Boa chamar. Boa também, tava de no Léo. E tá vendo? Eu não sei de time. Mas, enfim, eu lembro da, da, do nome de algumas que me, me tocaram. E, gente, no entendi. No Tendo Bela Maria, gente, cantou Não Vai Embora de Marisa Monte, sabe? Poxa, um, um povo, assim, incrível, é, maluca valcante, sei lá, muita gente legal, e não sei, pra mim foi tudo meio direcionado, eu posso estar falando uma besteira, mas a opinião aqui me deu a entender, foi exatamente o que você falou, não vou repetir, a estrutura veio legal e depois caiu, e não entendi, não entendi esse final, não entendi, é. e... Só um comentário. Gente, eu não sei quem é Vitor e Léo, né? Eu nunca sei, mas acho que é o Vitor, né? Fala muito. Ele <risos> Gente, fala muito, é verdade. Ele também não consegue ser sucinto. Jo, junta com o Brau, fudeu, né? Fudeu, cara. Tanto que um tem que falar num bloco e o outro no outro bloco, porque cansa, sabe? Exatamente. Então, assim, é, porque Brau, ele não é prolixo. Ele, ele se estende de muito, mas ele não é prolixo. Já o Vitor e Léo, que eu não sei qual é, ele é prolixo pra caramba. Então, gente, cala a boca desse menino na próxima edição um pouco, diminui, né? É, que até é, é, é, é o que eu acho mais bonito, de cabelos grisados, que até mais que moreno, mas eu nunca sei quem é Vitor e Léo. Agora, Ai, se não for eu só sei separar a Chita chorar, ó, gente, <risos> de resto, eu não sei mais porra nenhuma Eu não sei Agora, cara, fica chato ele falando Ivete, gente, pelo amor de Deus Mantenha o Ivete Ivete só chora, coitada O programa acabando com ela Pra sempre, Cara, hoje, mas eu ri Hoje, domingo, perdão Eu ri tanto, gente, tanto Quando ela falou aquele negócio, Camila é, Que o Thiago perguntou E aí, vai estar todo mundo no seu DVD Lá em Trancoso, uh -huh. né? E ela falou assim, não, já entrei com a petição, já vão pra casa comigo. Gente, ela é tudo de bom. Ela é maravilhosa, né, gente? Diz que, diz que sonha com o Tiago Life falando e aí, Vete? a hora de decidir. <risos> Maravilhoso. Ela é muito boa, gente. Incrível. Eu acho que é, tem no G-Show, na parte da, da, do The Voice, na página do The Voice, os, os momentos mais engraçados de Vete. Corram lá e vejam, porque tá muito bom. Sempre Pegaram bom. Pegaram todos. É. É, Ivete é incrível Carlinhos Brau me surpreendeu Porque Sim. veio muito menos chato Que no The Voice grandão Vamos ver, né é, Como é que ele vai agora pro outro Muito melhor, eu acho que Carlinhos Brau poderia ser, Acho que os, os, os três, né, os quatro, né, poderiam se manter é, Só calar um pouco a, Vi, a, a boca De Vitor e Léo <risos> <isso. risos> Acho que os é. quatro vão se manter, sim. Acho que foi tudo certinho. Inclusive, estão cogitando que o Brau vai sair do The Voice adulto, né? Pra ficar só no Kiss. Ah, é. É. Tomara, né? Porque a gente não vê... É porque é chato, gente. É chato, né? Fica... É, não, e fica carimbado. parecendo que não tem artista nesse país, né? Exatamente. E bons, né? Cantores bons, né? Vamos falar que tem pra caramba. E é... Mas como meteram já pra descaracterizar a Daniela do Kiss, né? Português colocaram já pro, no, no Superstar, então morreu a ideia de Daniela no, no, no The Voice, né? É, o The Voice agora vai ter que ser bem, bem criterioso aí nessa próxima edição, porque ou eles vão vir lá em cima com tudo, ou vai ser um fiasco, né? Porque vão comparar com o Kids e já viu, né? É, comparação é imediata, não tem jeito. Até pela seleção musical, né? Porque é, quando você entra, quando você entrou... Uh... As, as pessoas não estão indo pelos técnicos, não estão indo pela música que os técnicos acham que, é, que cabe na voz. Elas entraram com músicas, escolhas delas. Então tiveram músicas assim, incríveis, se pois você é. bem se lembra. O que não aconteceu no The Voice Mal, né? No The Voice Adulto. Não, foi um insano. O repertório e a qualidade dos candidatos também. A última edição do The Voice Adulto foi muito ruim. Muito, muito, muito, muito mas assim eu fiquei na tristeza de Wagner Barreto aí não gostei Luísa Prochê sempre a mim sou fã e dessa menina que obviamente não lembro o nome que você falou que realmente eu lembro que ela começou cantando blues Isso, e depois ela é, maravilhosa. é é é ela é incrível que voz cara que voz tem aquela garota mas assim eu acho que são pessoas é, é, até o texto que Thiago é, colocou no final né foi muito bacana Eu acho que isso aí é uma geração comprometida com a criatividade, né? E acho que não é porque Wagner Barreto ganhou que as outras pessoas vão, as outras crianças vão morrer ali e ser esquecidas, não dá. Não dá pra esquecer a voz daquele menino que você falou que a mãe morreu. Sim, Riandro, é, muito bom. O é Riandro. Gente, que voz é aquela daquele menino, né? É incrível. Mas, por favor, parem de colocar esses, esses meninos logo depois no encontro, gente. No encontro, eles não, eles não conseguem. Eu não sei o que, que acontece, se eles estão cansados, né? Então, você <risos> reparou isso, não sei se você reparou, Camila. É, todo mundo que ganhava, né, iam três ou seis, quando é, tinha muita gente, né? forçação né? de barra Na também. Na segunda. O forçação de barra, os garotos desafinavam pra caramba, apareciam outras crianças... Então, gente, na próxima edição, para com isso, Fátima e Bernardo, te amo, mas... Nada a ver. <risos> pois é, agora resta guardar o Super aí, que vai entrar no horário, né? Vai mudar de horário, vamos ver se vai funcionar melhor. Ah, eu acho. Fernanda Toda Linda é boa em qualquer horário, super afim de vê-la, é... em, em alto astral pra ver Daniela Merkel, de quem eu sou fã, aberta, todo mundo sabe. Acho que tava faltando. E, e Sandy deu uma entrevista que tava super animada e até pela entrada de Daniela mais ainda. Paulo Ricardo, né, nessa entrevista que vocês ouviram, também tá animada. Enfim, eu tô animadíssima pra ver. E eu tenho muita pena de Fernanda toda linda porque se eu já tenho pena do Tiago Life com o Brau e com o Vitor, imagine da Fernanda Lima <risos> com o Paulo Ricardo e Daniela Mercur. Ô, oh, Jesus! Ô, oh, meu pai! Mas não, não seja má, vai, Camila. Sei, com Daniela Mercur. Fala mais que a nega do leite. Não seja má, catadinha. Ela tem coisas pra falar. Deixa garota garota. Ela e Suzana Hoje. Vieira, realmente, é uma fa... vocês são a família, viu? É, eu sou, eu sou sobrinha de Daniela e filha de Suzana Vieira. <risos> entendeu? Ai, ai. Mas, enfim, falando em Suzana Vieira, vamos falar de novelas, né? Chegou a hora. Longe das novelas, desde que fez uma participação relâmpago em Amor à Vida, Gabriela Duarte estará nos quatro primeiros capítulos de Sagrada Família, que é a próxima novela das 21. Pois é, Velho Chico nem começou e já estão falando da próxima, gente. Na é? fase seguinte da história, a mesma personagem caberá a mãe dela, a Regina. Ou seja, vão ter duas fases também, Drix, pra você ficar feliz. Sem <risos> E o Tiago Laceda, gente, vai estar aí em Liberdade Liberdade, e logo depois vai vir Sagrada Família como um vilão na que vai se chamar Ciro, né, na novela de Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari. O ator, vai estar primeiro fazendo Tiradentes Liberdade e Liberdade, vai ser um vilão agregado da família Leitão. Nessa família, vai ter Chai Swede e Sofia Abraão, que vão ser irmãos na primeira fase da novela. Ele viverá Pedro Leitão, personagem que depois será de Reinaldo Giannichini, e Sofia, o papel dela vai ficar com a Camila Morgado na fase seguinte. Camila Amém. Morgado, adoro, hein? amém, saudade, coraçãozinho pulsante pra Camila Morgado adoro adoro, adoro agora essa coisa de fase, né, e como você falou aí, é, mal começou Velho Chico, já estão pensando em Sagrada Família, gente, eu fico com medo será que essa 48ª fase de Velho Chico vai ser uma merda será que é isso já estão vendo que vai ser uma, destru uma destruição e aí já estão fazendo Sagrada Família eu tenho medo É porque Sagrada Família já deve estar bem adiantada, porque na verdade ia ser Sagrada Família agora, né? Exatamente, Jogaram pra é. depois, então já deve ter muita coisa meio que pronta. E o Thiago Laceda, de vilão, tudo de bom, hein? Tudo de bom, até porque ele tá lindo, né? Vamos combinar, hein? O homem está lindo. Pra mim, ele é um nossa, do, Se nossa. não mais, ele é um dos homens mais bonitos da TV brasileira. Ele devia ser filho de, de Meira, né? Ah, eu acho que ele é tem... tudo de bom. Ele tem, ele tem aquela, aquela coisa de Tarcísio Meira. Ele tem, primeiro, as entradas de Tarcísio Meira, né, é. no cabelo. Ele tem aquela cara quadrada de Tarcísio. E ele tem a cara, assim, sabe, a impostação. O cara é maravilhoso, gente. Eu sou fã de carteirinha também. Ele é lindo, ele é maravilhoso, gente. É cara de homem mesmo, de verdade. É. Exatamente. Mas, enfim, né, vamos deixar a beleza de Tiago pra lá. Vamos falar de novelas. <risos> Depois de fechar 2015 em baixa, como o Drix tinha até citado aqui já com a gente, o Viva voltou a crescer em audiência. Uma das apostas do canal Pago para este ano é a reprise de laços de família, que vem alcançando ótimos resultados. Está sendo exibido aí entre 15 para meia-noite até 15 para uma, né? Não é um horário muito bom aí, né? Mas... Os insônes acompanham. <risos> a novela de Manuel Carlos está entre as cinco atrações mais assistidas do canal, junto com a nova escolinha do professor Raimundo, Fera Ferida, A Escolinha do Professor Raimundo mesmo, né, a versão original, e As Aventuras do Didi. No último mês, né, em fevereiro, o canal do grupo Globosat registrou a melhor média do horário nobre da TV paga. Ou seja, laço de família bombando. Aí eu confesso que quando eu tô na, na pegada insônia, eu também vejo, porque adoro essa novela. Lógico, a gente chora sempre. Maravilhosa. Gente. A gente vê que Vera Fischer é uma péssima atriz, a gente <risos> vê que, <risos> é, é, é, apesar de linda, né? Nossa, Nossa ela Vera tava Fischer deslumbrante é. nessa novela, né? Incrível, incrível como ela tava linda, mas eu não consigo achar Vera Fischer boa atriz, gente, so sorry. É, mas a Carolina Dickman tava incrível, né? Que atriz, cara. Débora Seco também, maravilhosa. Chega, dava nojo dela. É. Não, não é quando dá nojo, a gente tem raiva porque a coisa é boa, né, não tem jeito Giovana Linda também de Capitão. é, exatamente, Giovana eu, eu confesso que eu não tenho essas insônias, né então, mas parece que tem algum não sei, gente, não tô acompanhando infelizmente a novela, mas parece que tem um review aí de dia meio-dia, um tem, horário tem, assim, bem, é, no começo da tarde é, bem cabalístico, assim, sabe <risos> quem vai ver esse horário, mas enfim. É, não, é mais difícil ainda, é mais fácil pela noite do que uma, uma e meia, duas horas da tarde, tá foda. É, com certeza. Mas enfim, a novela é muito bonita, dos tempos que Manuel Carlos escrevia direito, né gente? Porque as últimas novelas dele foi uma merda. É, com certeza. E falando de Velho Chico, o reencontro de Holanda, Carol Castro e a Fran e o Rodrigo Santoro ó, vão se reencontrar, vamos ver se vai ter todos os suores de novo, Drix. Não, acho que vai ficar mais fresco. <risos> Pois é, o encontro deles fará a paixão do passado voltar à tona em Velho Chico. A cantora vai ficar sabendo que o coronel levou um tiro e decidirá visitá-lo no hospital em Salvador. Lá, ficará emocionada ao conhecer Tereza, Júlia da Lavia, filha do seu grande amor, e engatará uma conversa sobre a época de faculdade com a garota. Ao ver o coronel à beira da morte, Holanda declarará seu amor por ele na frente de Tereza. Afrânio vai ser baleado por Bento, que é o Dio Coelho, o filho caçula de Belmiro, Chico Dias, que acreditará que o coronel é o responsável pela morte do pai. E Yolanda correrá para o hospital a saber da notícia. Mesmo sem muita certeza de que deveria estar ali, a cantora procura o quarto de Afrânio e se emociona ao encontrar Tereza, filha dele. Tereza vai sentir uma empatia grande por Yolanda logo no prim na primeira conversa e as duas vão passar a se apoiar na sala de espera do hospital, mesmo porque, né, com aquela avó dela, ela tem que ter uma mãe, e uma madrasta legal mesmo por favor. Agora você, você falou e eu fiquei assim, gente, como é que ela, ela engatou uma conversa sobre a época de faculdade com uma criança? Aí que eu fui raciocinar já é a, a 43ª fase da novela, né? É, é a fase do meio, né? E aí que eu entendi, gente, desculpa, perdi aqui, quem é. É, que porque a, no, a novela vão ter três fases, mas o Rodrigo Exatamente. Santoro e a Carol Castro estão nas duas primeiras, né? Não, não mudaram, Exatamente. né? Exatamente. É, quero ver só o Rodrigo, não, o Rodrigo tá começando a mudar, né? Por causa da coisa do da maquiagem, né? É. Mas ele já tá começando a mudar um pouquinho. No sábado, quando ele tava com a filha, já deu para notar colocar umas rugas a mais no rosto dele. Agora, Carol, Cacho, eu, eu não sei como é que eles que ela que eles vão demolir aquela mulher. É, tá difícil, assim, né? né? Porque ela tá linda. Ela tá linda, né? Então, eu não sei como é que vai ser. É, e tô aqui em cólicas pra saber se Selma Grey continua ou não, Camila Ah, provavelmente não porque oh, depois, que... depois ele vai virar o Antônio Fagundes não vai ter mais sentido ela continuar ah, só é se envelhecerem verdade. muito ela, mas acho que não Ah, nem assim, né nem assim. Antônio Fagundes, espinho do ovo, nem assim é verdade <risos> oh, que saco. O que... quando eu lembro de Antônio Fagundes dá tristeza o que vai ser bom da próxima fase é a Cristiane Tolone, né? que é o Sim. papel da Carol Sim. Castro Sim, há encólicas esperando o Cristiane Torlone, mais triste por Chico Dias e Fabiola Nascimento, me repito, gente. É difícil não se repetir. Pois é, pra terminar, gente, vamos falar um pouquinho da novela que a gente gosta, né? Que a gente sempre procura falar alguma coisa totalmente demais, que a Sofia vai voltar, quem diria. É, não, não, tô, não entendi isso, mas enfim, explica aí. <risos> a se vingar e roubar o dinheiro da família, Sofia, que é a Priscila Stemann, reaparecerá fingindo que perdeu a memória em Totalmente Demais. Para ninguém desconfiar que ela forjou a própria morte, ela surgirá na frente de Germano, Humberto Matins, e afirmará que mal consegue se lembrar de seu nome. Emocionado, o empresário vai levar a filha de volta para casa e o plano dela começará a dar certo. Depois de mandar Jacaré, Sérgio Malheiros, matar a Elisa, Marina Rui Babosa, e ficar sabendo que o amante falhou na missão, A Patricinha vai sair disposta a se vingar ela mesma da família e irá até o bairro de Fátima, atrás do pai. Aí eles vão se encontrar e o Germano vai saber. Você sabe por que você veio para esse bairro? Você conhece alguém que mora aqui? Pergunta Germano. A Patricinha fingirá estar recuperando aos poucos a memória e inventará o um mal-estar. Germano, então, conduz a filha até o carro para levá-la à mansão da família e a cena será observada de longe por Jacaré, que vai dizer. Não é que essa capeta conseguiu? A cena do reencontro entre pai e filha vai lá a partir do dia 9 de abril. E a garota vai fazer uma virada aí na vida da família, né? A partir de então. Sofia, que acompanhou a vida da família pelo noticiário enquanto esteve longe, não vai aceitar a Elisa como irmã e fará de tudo, claro, pra separar Lili, Viviane e Pasman de seu ex-noivo, Rafael Daniel Rocha. Olha, nesse momento, meu amor por Totalmente Demais pode acabar. <risos> Sabe? Porque é uma coisa muito novela das 21, hein? É, tem que explicar não no senso no total tem que explicar tudo Camila que corpo que foi pro caixão entendeu Exatamente. É, como é que ela forjou porque gente o carro não não entrou em chamas não o carro bateu se vocês lembram bem das cenas de de de memória aí que Rafael tinha o carro apenas bateu né capotou mas ele não Não pegou fogo, não. Então, como é que troca, Sabe? Ninguém olhou a cara da menina no caixão... Aí vão falar... Não, porque, obviamente, né... Tô imaginando aqui... Não sei... Não li em lugar nenhum... Tô sabendo essa história agora... Ah, não... Mas é porque tava desfigurada... Então o caixão foi fechado... Gente... Aí... Entra com o que você acabou de falar... Jacaré... Tentou matar Elisa... Tem muito tempo... Ele vai tentar matar de novo... É isso? Sabe... É. Já me complica a ideia. Porque no começo, o jacaré está preso, né? Ponto. Então ele vai ser solto, ou vai fugir, whatever. E vai tentar matar Elisa de novo. Porque ele já tentou. E na época que ele tentou, uh, ele não sabia nem quem era uh, a verdadeira... Qual era a verdadeira identidade né? Da, da patricinha que ele gostava, da mulher que ele gostava, né? Ele tinha um outro nome pra ela. Então, como é que é? Ele tava atrás de Rafael para saber tudo sobre a vida dela. Foi quando ele achou a foto na casa do Rafael. Sim. Se vocês lembram bem. Como é que é isso? Então ele já sabia? Era, ele tava tipo Janete Claire, essa novela, sabe? Não entendi. <risos> eu não entendi. Achei assim, totalmente é, sem nexo. Não, não precisava disso, sabe? É. A mesma forma que esse Dino lá, voltar ao português também não vai precisar, é desnecessário ela vai estar no final é, parece que uh, Carol, Carol, né, Carolina vai dar a volta por cima, vai, né, vai. E voltar pra revista e, então assim, já bastava essa trama, né, que é, vem, vem bem até é, essa e a história. questão da, do, da Lili com o Rafael já tem muitos conflitos, né, não precisava que a filha voltasse pra criar um e conflito a, gente, sabe, voltou porque Elisa apareceu, ah gente, meu amor aí já vai fluir de frente Eu acho que tem nada a ver. Isso, isso é pra quê? Pra dar mais tempo na novela? Vão a, a, aumentar um pouco a novela? Não. E a questão da, da verdade também. Porque apesar de ser novela, né, tem que ter coerência. E é a questão que você falou também. Porque por mais que o corpo estivesse desfigurado e que o caixão estivesse fechado, ok. Mas alguém da família tem que reconhecer o corpo. Alguém viu. Então, não é possível. É, é tatuagem, né? Pois então, é. digamos, se, se o Rafael foi junto, ele, ele era o único que sabia da tatuagem. Pelo, pelo pela linha da novela, então ele deve ter, vi, digamos, está irreconhecido, ah, mas tem uma tatuagem, eu vi, é isso mesmo, enfim, não, não entendi nada, viu, não gostei desse negócio, achei ridículo, uh, é só pra Lili voltar pra Germano, eu acho que Germano já tinha que ficar com a mãe de Elisa. É, também acho. Sacou? Acho que se voltar com português é desnecessário, e ele devia ficar com a com a mulher lisa e Lili com o Rafael, porque é bem bacana aquele negócio da, do, de, do homem mais novo com a mulher mais velha. Então, Eu acho bem bacana também o casal, e acho nada a ver se ela, se ela deixar o cara pra filha voltar com o cara, e o cara voltar pra filha depois de tudo que soube dela, não é possível. É capaz, viu? Aff, é e capaz. aí vai ser bizarro. É, meio, é bem bizarro, acho aí, esqueci agora quem escreve, mas gente, desnecessário. Acho a novela tá vindo tão bem, né? É, com esse Sim. erro que é Etamundo Bom. É, velho Chico, a gente não fala que é um erro, mas acabou de começar, né? É, tem Do, que esperar usa, pra ver. Essas duas palavras que a gente não pode usar na mesma frase, tá, ah, querido? Sou só ator de sacanagem. Mas começou agora, então, óbvio, tem muita coisa ainda pra vir aí. Né? Mas, poxa, ótima essa novela das sete, muito boa, leve por horário, você fica presa pro dia seguinte, né? Sim. As, as, as fechadas de cena são muito bacanas. Entendi, entendi. sabendo isso agora, ouvi agora junto com vocês, queridos aí, mas tem de zero. Entendi. É, ele levantou assuntos tão legais, né? Agora que concluiu o concurso, teve essa coisa da Elisa, da superação. Tem a questão também da Dorinha, que foi bacana, né? Da, da cirurgia foi. plástica. É. Tem agora é. também o drama ali do irmão do Jonatas, né? Cadeira de roda, uhum. enfim. Acho que tem assuntos bem bacanas e não precisava desse artifício pra... Gostei também, não. Sem, de nada. Vamos esperar, assim... Na verdade, eu não vou esperar titica nenhuma. Eu já não gostei desde agora. Mas eu vou ser chata com a coisa da, da explicação. Né? Sim. Da onde surgiu. Tem que ser muito bem amarrado, hein? Tem que ser uma coisa super... Mas não é muito, querida. É pra caramba. Vamos <risos> ver o que vai acontecer, né? Estou aqui, Camila, na espera, no meu horário de almoço, por anjo de mal. Devo Sim. abrir meu coração. Anjo Mal. Começou ontem, na verdade, né? Bom, dividiu, ontem, é? dividiu o horário aí com o Caminho das Índias. Vai ser essa semana toda e aí, a partir da semana que vem vai ocupar o horário na íntegra. É, não vi. Não vi até agora. Então, é, estou aqui te, querendo conciliar o meu horário de almoço com Anjo Mal pra ver, Porque adorei a novela. Adorei. E depois desgaste de Glória Pires com Babilônia, né? Sim. Acho que vai ser bacana. Acho que vai ser bacana. É, não, Babilônia, todo mundo, excelentes atores, totalmente desperdiçados mesmo, né? Não, total, não, não, não, não vamos chover no molhado. E, pra, pra, é, ainda no seu quadro da telinha em pauta aqui, gente, muito, muito apaixonada por Andréa Horta. Maravilhosa, <risos> muito né? Né? Que atriz, cara, as chamadas, assim, as cenas de bastidores, a Solano também, Matheus Solano. Gente, olha, se, se vier né, nessa pegada, vai ser incrível, viu? Muito bom. É, eu acho que Liberdade, Liberdade tem tudo pra ser muito boa. Vamos ver aí. É, e primeira vilã de Natália Gil, é isso? Ou eu tô louca? É a primeira é. vilã? Acho que é a primeira, eu não lembro dela fazendo papel de, de má. Ela fez má, acho que só em Malhação, mas lá atrás. Ah, Óbvio, então é por isso que eu não lembro. Malhação, <risos> eu não vejo. ela era a vilã. É, não, eu não vejo, então óbvio, pra mim é a primeira vilã, tá gente? Porque eu não vejo. E vamos ver, tomara, legal que colocaram ela como vilã, vamos ver o que ela dá. E eu tô animada com o Bruno Ferrari também. Que é nunca é uma mais parecido, aparecido, né? É, porque ele tava na Record fazendo merda. Ah, é. É, é, é assim, né? Ou morreu ou foi pra Record, né? É, é A gente não lembra da pessoa. <risos> tava na Record fazendo merda. Aliás, gente, é, não sei se você viu essa, essa notícia, Camila. Desculpem os nossos ouvintes, eu não peguei pra falar de onde veio. Mas agora vai ter um lançamento de bijus dos 10 mandamentos. Vai ter o quê, gente? O um lançamento de bijus, bijuterias. É Sério? sério, tudo caracterizado de dez mandamentos, vai todo mundo sair de gladiadora, porque vão começar por sapato, depois bijus bijuteria, sério, sem sacanagem realmente eu comecei a rir, gente, quando eu li desculpa, eu não tenho site mas porque eu ri tanto e acabei perdendo o site, depois fechei sem querer mas lançamento da linha de bijus, linha de joias como dizem ele e vai ter um muita gladiadora aí pelo mundo <risos> falando nisso a segunda temporada é a partir do dia 4 de abril hein? A partir da semana que vem você falou comigo isso? não, né? Uhum, tá. pois é, para o povo Obrigada. saber semana que vem eu trago as notícias <risos> da próxima temporada para vocês ficarem felizes por favor, aí você fala que eu te desligo aqui na hora que a gente vai gravar <risos> temos que ser pro Público para todos os públicos a gente não consigo, esse ecletismo todo não é meu <risos> Enfim. Olha, é, último detalhe: vem novo filme de Maria Ribeiro com é, Paulinho Vilena, como nossos pais, viu? Então Oi. eu vou tentar, óbvio, falar com ela novamente aqui pro nosso podcast. Ah, ela arrasa. Pra... A mesma diretora de, uh, do, de um filme de Santoro, que eu adorei. Bicho de Sete Cabeças. Excelente. A mesma diretora. É, que, obviamente, eu não vou lembrar o nome dela. Lógico que vocês sabem. Mas é ela que está dirigindo. E vai ser o Como Nossos Pais. É muito bacana mesmo a história. Vou ficar falando não pra não... Daqui a pouco lance um spoiler aí qualquer. Sem querer. Mas bem bacana. Vamos tentar falar com Maria Ribeiro pra... Na época, de lançamento, obviamente, do filme pra gente saber um pouco mais. E vamos falar também com um cientista político aí, aguardem que a gente não pode, apesar de falar de televisão a gente não pode ficar alheia com o que está acontecendo no nosso país, né? Então vamos fazer essa análise é, aí, favor. vai ser bacana. Por favor. É. é isso, gente Feminine Além, todas as redes sociais vocês já sabem, sigam a gente qualquer coisa, e-mail também femininealém.com estamos esperando os comentários de vocês é isso, até semana que vem até semana que vem, ótima semana xé namastê e assim seja, amém a semana... Gente de todos lados. semana que vem já voltamos em abril né? em abril é verdade gente, que abril Tem venha boa. é, venha com uma coisa boa porque o outono aqui no Rio não fez descer a, a, a temperatura não mesmo então, que venha com uma coisa boa amém, bom abril pra todo mundo e bom finalzinho de março, que a gente fecha o mês com muita produtividade. Amém. Amém. Até semana que vem. Beijo. Em pé.